Хведір Вовк. Студії з української етнографії та антропології. Видавництво «Мистецтво», Київ, 1995 рік. Читає Галина Шумська. Антрополог, етнограф, археолог, літературний критик. Хведір Кіндратович Вовк. 1847-1918 роки, у своїх наукових дослідженнях розвінчував вигадки російських імперських учених, котрі вважали Україну всього лиш югом Росії. Він переконливо доводить, що український народ усіма своїми особливостями відмінний від сусідніх. І являє собою окрему неповторну, антропологічну та етнографічну цілість. Текст друкується з незначними змінами і збереженням стилістичних особливостей авторського мовлення. А видатний вчений і патріот України за понад сім століть фактичної бездержавності, українці, попри численні війни з загарбниками, тривалий геноцид, асиміляцію з боку сусідніх держав, голодомори та репресії, зуміли зберегти себе як націю з усіма притаманними їй особливостями. Волю до виживання і спротиву ворожим силам давали їм Тисячолітня історія їхніх предків, позначена славними подіями часів Київської держави та Козацчини. Дух їхній зміцнював приклад життя і діяльності в ім'я нації кращих її представників, з-поміж яких діячі науки та культури посідають першорядне місце». Хведір Кіндратович Вовк 1847-1918 роки, антрополог, етнограф і археолог, належав до плеяди найвизначніших особистостей України другої половини 19-го, початку ХХ століття, в якій світилися імена Пантелеймона Куліша, Миколи Костомарова. Михайла Драгоманова, Володимира Антоновича, Павла Чубинського, Івана Франка, Михайла Грушевського. Розбуджені до подвижницької праці в ім'я визволення своєї батьківщини генієм Тараса Шевченка, вони, кожен у своїй царині, вписали яскраві сторінки в книгу її буття. Хведір Волк Своїми дослідженнями розвінчував вигадки російських імперських істориків, котрі лукаво доводили, що Україна – це усього лише юг Росії, її окраїна, і заперечували існування українського народу, його мови, культури. У своїх працях з археології, антропології та етнографії – Зокрема, вміщених у цій книжці, авчений переконливо доводить, що українці – окремий, відмінний від сусідніх слов'янських народів антропологічний тип, що має цілком оригінальні етнографічні особливості. Завдяки Хведорові Вовку, українська археологія та етнографія початку ХХ століття – Піднялася на один штабель з найрозвиненішими європейськими народознавчими науками того часу. Народився Хведір Вовк 1847 року в селі Крячківцях Пирятинського повіту Полтавської губернії. Походив із старовинного козацького роду. По закінченні Ніжинської гімназії, з якої, до речі, вийшли відомі українські етнографи і історики Афанасів Чужбинський та брати Сементовські,